Ďakujeme, ďakujeme. Dovolte, aby som vám predstavil našu dýchovú sekciu. Je to Milan Srnka, hráč na autový, sopránový, baritonový, tenorový saxofón, saxelo, flautu, pikolu. Bohužiaľ dnes ho so budete počuť hrať iba na aut-saxofóne, pretože zbytok si zabudol v kufri a nemá od neho kľúče v kufri auta. Druhý náš člen našej dychovej sekcie je Boris ozrutov, vedúci trubkárskej sekcie Na svoj jediný podriadený zatiaľ. Dobrú chuť vám žela rádio, haha, tak sa volá naša ďalšia v poradi tretia skladba. Thank mm -hmm. you.